Сторіння його в підземному світі стобур між землею і небом Гілля занурене в космічний світ Воно є до того ж деревом життя Пізнання, безсмерття А також місцем перебування богів і душ померлих Світове дерево часто ототожнюється з деревом життя Книгою Доль На листках цього дерева ніби написані людські долі коли людина вмирає, зривається листок. В одному із збірників Афанасьєва є така загадка. Стоїть дерево, на дереві квіти. Під квітами котел, над квітами орел. Квіти зриває, в котел скидає, квітів не меншає, в котлі не більшає. Відповідь – життя і смерть. Найдавніші українські колядки донесли до нас стародавні уявлення, як саме з хаосу до вкілля Первісного океану витворився світ, струнка система втілення ладу й порядку. Як ще не було початку світа, то ще не було неба ні землі, а лишень було широке море, а на тім морі явір зелений, на тім яворі три голубочки, три голубочки – Раду радили. Як би ми, браття, світ поставили? Ой, ходім, браття, аж на дно моря, Та там добудем дрібного піску. Тот пісок дрібний посієм всюди, Та встане з нього свята землиця, Та буде тамки золотий камінь. З того каміння то буде сонце, То буде сонце і місяць ясний, Рум'яна зоря і звізди прекрасні. Одночасно із створенням образу світового дерева виникла розгалужена система протиставлень, адже були вже сформовані просторові і часові уявлення, які отримали свої місця на симметрично розташованих гілках дерева чи на протилежних кінцях стовбура. Ось основні пари протиставлень. День – ніч, літо – зима, життя – Смерть, праве ліве, пряме криве, верх-низ, вогонь-вода, чоловік-жінка парне не парне. Слід зазначити, що на той час не існувало протиставлень типу добро-зло, просто якась тіла ділилася на дві протилежності частки цілого. Вісь світового дерева утверджуючи лад. В основі дерева лежить хрест, тобто на горизонтальній площині, воно і простір довкола діляться на чотири частини, реалізуючи уявлення про час – ранок, день, вечір, ніч, весна, літо, осінь, зима – і простір – схід, південь, захід, північ. По вертикалі світове дерево членується на три частини. Нижню – коріння – підземний світ, середню – стовбур – земний світ та верхню – крону – небесний світ. До кожної з тих частин прив'язані певні істоти. Внизу побіля коріння містяться змії, риби, водоплавні птахи і тварини. Бо низ дерева – то не лише підземний світ, але й море, річка, всяка вода. Тут виникає навіть потрійне протиставлення – небо, земля, вода, де земля відносно неба майже займає нижню позицію, а відносно води – верхню. До середньої частини землі туляться великі тварини – бики, коні, олені, вовки, ведмеді і люди. У верховітті світового дерева селяться птахи й бджоли. Тут же розташовується небесні світила. В нашого брата обгороджено, ой дай Боже, обгороджено красно ометено. Серед подвір'я зелений явір, під тим явором чорні й бобри, на восередки ярії пчоли, а на вершечку сиві соколи. Часто буває, що на вершечку дерева днює сонце. Найчастіше, як світове дерево, виступають дуб, явір, верба, липа, береза, вишня, яблуня, груша.